16. fejezet Elizabeth félig meddig számított arra, hogy Darcy levélben fogja kimenteni magát barátjánál, de ehelyett Bingley már néhány nappal Lady Catherine látogatása után magával hozta őt Longbournba. Az urak korá jöttek, és mielőtt Mrs. Bennet szóba hozta volna, hogy ő lédisége járt náluk, Elizabeth tűkönült, minden pillanatban ettől rettegett, Bingley azt javasolta, hogy minnyáján tegyenek egy kis sétát, mert kettesben akart maradni Jane-nel. A gondolatot örömmel fogadták. De Mrs. Bennet nem szokott sétálni. Mary-nek meg sohasem volt ideje, így hát öten indultak neki az útnak. Bingley és Jane hamarosan előrengették a többieket, maguk pedig hátra maradtak, s hagyták, hogy Elizabeth, Kitty és Darcy szórakoztassák egymást. De azok hárman alig szólattak meg. Kitty úgy fél darcy hogy meg sem ukkant, Elizabeth pedig titokban döntő lépésre határozta el magát, és talán Darcy is ilyesmint töprengett. Lukászék háza felé sétáltak, mert Kitty meg akarta látogatni Máriát. Elizabeth nem tartotta fontosnak, hogy Darcy és ő is benézzenek, és amikor Kitty magukra hagyta őket, bátran folytatta útját a fiatalemberrel. Most következett el a pillanat, hogy végrehajtsa elhatározását, és amíg tartott még benne a bátorság, hirtelen megszólalt. Mr. Darcy, én nagyon önző teremtés vagyok. Könnyíteni kell a szívemen, és azt sem bánom, ha ezzel megsértem az ön érzéseit. Nem állhatom meg tovább, hogy ne mondjak köszönetet, amiért olyan végtelenül jó volt az én szegény hugomhoz. Amióta tudomást szereztem róla, csak egy vágyam volt, hogy megmondja, mennyire hálás vagyok érte. Ha a családom is tudna a dologról, akkor most nem csak a saját nevemben beszélnék. Sajnálom, szívből sajnálom, felelte Darcy meglepve és megindult hangon, hogy olyasmiről értesült, ami helytelen magyarázatra és nyugtalanságra adhatott önnek okot. Nem gondoltam volna, hogy Mrs. Gardinerben így kevéssé lehet megbízni. Nem szabad neheztelnie nagynénémre. Lídia elejtett szavából tudta meg, hogy önnek is része volt ebben az ügyben. És én persze nem nyugodtam addig, amíg végére nem jártam a dolognak. Hadd köszönjem meg önnek újra és újra az egész család nevében, hogy ilyen nemes lelkűen és részvevően magára vállalt ennyi gondot, és oly sok baj és kellemetlenség árán kinyomozta őket. Ha mindenáron meg akarja köszönni, felelte Darcy. Csak a saját nevében tegye. Nem akarom tagadni, hogy egyéb okai mellett főképp az a vált sarkalt, hogy örömet szerezzek önnek. A családja nem tartozik nekem semmivel. Tisztelem és becsülöm őket, de meg kell mondanom, egyedül csak önre gondoltam. Elizabeth annyira zavarba jött, hogy egy szót sem tudott szólni. Rövid szünet után Dárszi hozzátette: Ön sokkal nemesebb lelkű sem, hogy tréfát üzzön velem. Ha most is úgy érez, mint áprilisban, mondja meg rögtön, az én érzéseim és vágyaim változatlanok, de önnek csak egy szavába kerül, és én soha többé nem szólok erről a tárgyról. Elizabeth teljesen átérezte a fiatalember szokatlanul fonák és kínos helyzetét, s hirtelen erőt vett magán. Ha nem is nagyon összefüggően, de rögtön tudtára adta, hogy az említett időpont óta az ő érzelmeiben olyan méreható változás állt be, hogy most már hálásan és örömmel fogadja előbbi szavait. E válasz hallatára darcy olyan boldogság fogta el, amilyet talán még soha sem érzett, s az alkalom olyan okos és meleg szavakat csalt az ajkára, ami erre egy fülék szerelmes ember csak képes. Ha Elizabeth Darcy szemébe mert volna nézni, Láthatta volna, milyen jól illik hozzá a szívből fakadó öröm, amely csak úgy sugárzott arcán, de ha nem is nézett rá, hallgatta szavait az érzésekről, és megértette, mit jelentő Darcy számára, és pillanatról pillanatra többre becsülte a férfi szerelmét. Tovább sétáltak, maguk sem tudták merre. Annyi mindent kellett neki gondolni, érezni és mondani, hogy egyébre nem is figyelhettek. Elizabeth hamarosan megtudta, hogy egymásra találásukat Lady Catherine erőfeszítésének köszönhetik, aki Londonon átutazva csak ugyan felkereste unokaöcsét. Beszámolt neki Longborni látogatásáról, arról is, hogy mi vitte őt oda, s elmondta az Elizával folytatott beszélgetés lényegét, külön kiemelve minden olyan szavát, amely ő lédisége nézete szerint kéz bizonysága volt annak, hogy Miss Bennet milyen konok és magabiztos. Lady Catherine szentül meg volt győződve, hogy íj módon kicsikarhatja unokaöcséből az ígéretet, amelyet a leány kereken megtakadott. De ő lédiségének nem volt szerencséje, mert közbelépésével éppen az ellenkező hatást érte el. Reményt ébresztett bennem, mondta Darcy, ahogy addig talán még sohasem reménykedtem. Ismertem annyira az ön hogy ha végérvényesen és visszavonhatatlanul ellenem döntött volna, akkor ezt nyíltan és őszintén meg is mondja Lady Catherine-nek. Elizabeth elpirult és nevetve válaszolta. <gül> Igen, eléggé szó kimondónak ismert ahhoz, hogy erre is képesnek tartson. Ha olyan gyalázatosan lehortam szemtől szembe, miért húzódóznék attól, hogy rokonai előtt is szígyam? Hát mondott rólam olyat, amit meg nem érdemeltem? Ha alaptalanok voltak is a vágyjai, mert ön téves feltevésekből indult ki, az én viselkedésem viszont rászolgált a legszigorúbb megrovásra. Soha sem tudom magamnak megbocsátani. csak írtózattal gondolok rá vissza. Ne civakodjunk azon, hogy kit terhel több felelősség azért az esetért, mondta Elizabeth. Ha szigorúan nézzük a dolgot, Egyikünk viselkedéssel sem volt kifogástalan, de remélem azóta mindketten öregbettünk udvariasságban. Én bizony nem tudok ilyen könnyen kibékülni önmagammal, ha eszembe jut minden, amit akkor mondtam, ha a viselkedésemre, modoromra, szavaimra gondolok, az emlék most is kimondhatatlanul kínos nekem, és az volt hosszú hónapokon keresztül. Soha sem fogom elfelejteni a megérdemelt rendre utasítást, ha úri módon viselkedett volna irányomban. Ezek voltak az ön szavai. Nem tudja talán, el sem bírja képzelni, mennyit rágódtam ezen. Bár be kell vallanom, időbetelt még beláttam, hogy önnek volt igaza. Én semmi esetre sem gondoltam, hogy ezek a szavak ilyen nagy hatással lesznek önre. Eszembe se jutott, hogy valaki így a szívére veheti. Ezt könnyen el is hiszem. Akkoriban úgy ítélt meg, hogy nincs bennem semmi jóra való érzés. Tudom, hogy így gondolkodott. Sohasem felejtem el az arckifejezését, amikor azt mondta, hogy semmiképpen nem kérhettem volna meg úgy a kezét, hogy ajánlatomat el is fogadja. Ó, oh, ne jutass szembe, eszembe, amit akkor mondtam. Az ilyen emlékekkel nem megyünk semmire. Higgy el, én már régóta... Szívből megbántam mindezt. Darcy most szóba hozta a levelét. Mondja, legalább utána jobb véleménye lett rólam, és olvasás közben elhitte, amit benne írtam. Elizabeth elmondta, hogyan hatott rá a levél, hogyan oszlatta el lassanként minden régi balítéletét. életét. Tudtam jól, mondta Darcy, hogy fájdalmat okozok önnek vele, mégis meg kellett írnom, Remélem, megsemmisítette a levelet. Különösen egy rész volt benne az elején. Mindig félek, hogy újra elolvashatja. Emlékszem, van ott néhány kifejezés, melyek miatt joggal meggyűlölhet engem. Okvetlenül elégettem a levelet, ha azt hiszi, hogy vonzalmam enélkül nem maradhat meg. De ha azt tapasztaltuk is, hogy az én felfogásom nem egészen változhatatlan, remélem mégsem vagyok annyira csélcsap, mint a megjegyzéséből következik. Amikor azt a levelet írtam, felette, Darcy, azt hittem magamról, hogy teljesen nyugodt és hűvös fejjel írok. De azóta rájöttem, hogy rettentő elkeseredés diktálta. A levél talán keserűen kezdődött, de a vége már nem olyan. A búcsú szavakból maga a jóság és a szeretet szól. De ne gondoljunk többé a levélre. Az is, aki írta, az is, aki kapta, annyira megváltozott azóta érzésben, hogy el kell felejtenünk minden kellemetlen kísérő körülményt. Meg kell tanulnia az én bölcsességemet. Csak arra gondoljunk vissza a múltból, aminek az emléke örömet szerez. Nem hiszem, hogy magára vonatkozik ez a filozófia. Ha visszatekint a múltra, nem tehet magának semmiféle szemrehányást. És elégedettsége így nem a bölcsességből táplálkozik, hanem ami sokkal jobban áll, a tapasztalat hiányából. Az én helyzetem más. Kínos emlékek tolulnak fel, amelyeket nem lehet és nem is szabad elfojtani. Egész életemen át önző voltam. Ha elveimben nem is, de minden esetre a gyakorlatban. Gyerekkoromban megtanítottak, mi a jó és helyes de arra nem, hogyan uralkodjam természetemen. Helyes elveket oltottak belém, de hagyták, hogy a gőg és az önhittség útját kövessem. Szerencsétlenségemre, mint egyetlen fiút, hosszú éveken át, mint egyetlen gyermeket szüleim elkényeztettek. Ők maguk derék emberek voltak. Édesapám különösen maga volt a megtestesült jó akarat és kedvesség. Mégis engedték. Bátorították, szinte nagyra nevelték bennem az önzést és a gőgöt, úgyhogy családi körömön kívül nem törődtem senkivel, lenéztem az egész világot, legalábbis igyekeztem lebecsülni minden más ember értelmét és értékét, ha a magaméval hasonlítottam össze. Így éltem én nyolc éves koromtól 28 éves koromig, és most is ilyen lennék, ha nem találkozom magával, drága. Édes Elizabeth, hiszen mindent magának köszönhetek. Milyen leckét adott ön nekem? Kemény lecke volt eleinte, de annál hasznosabb. Megalázott engem, de meg is érdemeltem. Úgy léptem ön elé, mint aki egy pillanatig sem kételkedik a válaszban. Maga megmutatta nekem, milyen üres minden fenhéjázó igényem, hogy tessem egy olyan leánynak, akinek érdemes tetszeni. Valóban azt hitte, hogy tetszik nekem? Nem volt semmi kételjem. Mit szól az én hiúságomhoz? Azt hittem, akkor óhajtja, sőt, várja, hogy udvaroljak magának. Akkor a modoromban lehetett a hiba, mert nem történt szándékosan. Isten látja a lelkem. Soha nem akartam önt megtéveszteni, de az élénkségem gyakran elragad. Hogyan gyűlölhetett engem azután, az este után? Gyűlölni önt. Eleinte talán haragudtam, de a harag csak hamar helyes irányba terelődött. Alig merem megkérdezni, mit gondolt rólam, amikor Pemberly-ben találkoztunk. Nem vette rossz néven, hogy oda mentem. hogy vettem. Nem éreztem én mást, csak meglepetést. Ön sem lehetett jobban meglepve, mint én, mikor észrevettem, hogy meglátott bennünket. Lelkiismeretem az csúkta, hogy nem tarthatok igényt semmi különös udvariasságra, és be kell vallanom, nem is vártam többet, mint amit megérdemeltem. Nekem az volt akkor a célom, felelte Darcy, hogy minden tőlem telhető előzékenységgel bebizonyítsam, mennyire felette állok annak, hogy nehezteljek a múlt miatt. Reméltem, hogy megbocsát nekem, és jobb véleményen lesz rólam, ha látja, hogy megszívleltem szemrehányásait. Hogy aztán mikor ébredtek bennem egyéb vágyok, alig tudnám megmondani. Azt hiszem körülbelül fél órával azután, hogy önt megláttam. Aztán elmondta Elizának, mennyire örült Georgiana az ismerettségnek, és milyen csalódás volt neki, hogy hirtelen el kellett utazniok. Erre természetesen szóba került a hirtelen elutazás oka, s Elizabeth csak hamar megtudta, hogy Darcy még el sem távozott a fogadóból, már is elhatározta magában, hogy ő is elutazik Derbi sörből, és felkutatja lídiát, és hogy komoly és töprengő viselkedése a fogadóban, a lelkitúsából erett, amíg eljutott a -e döntéshez. Elizabeth ismét köszönetet mondott de a tárgy kínos volt mindkettőjüknek, s nem is beszéltek róla tovább. Néhány mérföldet sétágattak már szép csendesen, de észre sem vették, annyira belemerültek a beszélgetésbe. Végül mégis az órára néztek, és akkor látták, hogy ideje már hazamenni. De mi lett bingley -vel és jane Ez a csodálkozó felkiáltás terelte a beszédet az ő ügyükre. Darcy kijelentette, hogy nagyon örül az eljegyzésnek, amelyről barátja küldte neki az első hírt. – Mondja meg őszintén, nem volt meglepve? – kérdezte Elizabeth. – Egy cseppet sem. Amikor elutaztam Netherfieldből, már éreztem, hogy hamarosan bekövetkezik. – Más szóval ön megadta az engedélyt. <gül> Mindjárt gondoltam. És bár Darcy felkiáltotta a furcsa kifejezés hallatára, Elizabeth megtudta tőle, hogy lényegileg ez történt. Aznap este mielőtt Londonba utaztam, mesélte a fiatalember. Bevallottam Binglének, amit már régóta be kellett volna vallanom. Elmondtam mindent, ami arra vallott, hogy korábbi beavatkozásom az ő ügyeibe tolakodó volt és indokolatlan. Bingley rendkívül meglepődött, mert sejtelmesen volt az egészről. Azt is elmondtam neki, hogy tévedtem feltevésemben, mint ha Jane közömbös volna iránta, és mivel láttam rajta, hogy vonzalma semmivel sem lanyhult, azzal a biztos tudattal váltam el tőle, hogy hamarosan boldogok lesznek egymással. Elizának mosolyognia kellett, milyen könnyű szerrel irányítja Darcy a barátját. És mondja, saját megfigyelése alapján közölhette barátjával, hogy Jane szereti őt, vagy pedig arra támaszkodott, amit én mondtam tavasszal. Saját megfigyelésem alapján. Két utolsó látogatásom alkalmával gondosan megfigyeltem nővérét, és meggyőzöttem róla, hogy szereti Binglit. És ez persze Mr. Bingley is rögtön elhitte, mihet ön mondta neki. Valóban ez történt. Bingley természetétől fogva rendkívül szerény ember. Nagyon kevés az önbizalma, és ezért nem mert a saját ítéletére támaszkodni ilyen kényes ügyben, de mivel bennem bízik, agájai egy csapásra megszűntek. Kénytelen voltam még valamit megvallani neki, ami egy ideig teljes joggal nagyon bántotta. Nem titkolhattam tovább, hogy Jane múlt élen négy hónapot töltött Londonban, és hogy én tudtam erről, de szándékosan elhallgattam előtte. Bingley megharagudott rám, de azt is tudom, hogy csak addig tartotta a haragja, amíg tisztában nem jött Jane érzelmeivel – Azóta már szívből megbocsátott nekem. Elizabeth szerette volna megjegyezni, hogy Bingley tökéletes barát, akinek legfőbb becse az, hogy orránál fogva lehet vezetni. De aztán meggondolta magát. Eszébe jutott, hogy Darcy még nem szereti, ha nevetnek rajta. Erre is megtanítja majd, de most korai volna hozzáfogni. Darcy barátja jövendő boldogságáról beszélt, amely megközelíti, de természetesen el nem érheti az övét. Közben hazaértek, és a halban elváltak egymástól.